Antion Kurutxarri Euskararen eragunde publiko kolendakari egunoan? Ego lol. Hala, horkezu duzue, kazetaritza Euskaraz uh, unibertsitateko diploma, abiatuko denar uh, irailean edo urgian. Uh, eipatu da ere, uh, garr, uh, importantazela uh, edapena, Euskararen edapena segurtatzea eta kalitatearekin. Hori da, hori da, e epen baituko da, bada kantitatea zenbat euskal e, iztun badiren, eta gero badak kalitatea ze euskara maila nahi dugun ipar euskal herrian, euskal herrian orukorki, baina hemen bereziki ipar euskal herrian eta hor ikusten dugu e, eskainia den proposatua den unibertsitateko diploma horrekin, hor hori dugula helburutzat hartzen e, nahi ditugu kasetari batzu euskara maila onarekin, horrengatik Hiru e, unib, unibertsitate elgarrikin emaiten dira lan ean, badugu paueko unibertsitatea, bordaleko bai ijba bidez eta EHU ez daidu Euskadiko unibertsitatea hiru irwe, hiruekin formakuntza bat proposatu izana Euskara formakuntza bat gero euskal kulturaren ingurukoa eta hirugagena da kazetaritza eta hala e, eda bide desberdinetako kazetaritzaari buruzko formakuntza bat. Formakuntza konkretuki bi urteko izeren da ikasle baten dako laguntzak ukanen dituzte elkartek edo enpresek e, sortzi mila euro kontratu baten dako gehiago zehazteko e, zenbat ikasle onartuko dira edo behar diratapenan beh, abiatzeko proiektua abiatzeko beharginuz behar ditugu, derri gurez behar ditugu amar ikasle. Ikasle bakotsak behar du etxeman edabide bat engaiatzen dena haren kontratatzeko. Eta gero alternantzian ari da, badu parte teoriko bat uniberstatekin eta parte praktika bat kontratatu duen edabidearekin. Edabideak du pagatzen, ikasle hori, Formakuntza departamendoren adarbaten eskuetan da, AFDAS, AFDAS-ek du formakuntza uh, pagatzen, eta ehepek diru mailan laguntzen du bi urtez, uh, enpresa eran nahi baitu uh, edabidea edo uh, kasetaberezi hori uh, langirearen pagatzen. Bi urteko kontratua, Engaiamendu bat hartu behar du, enpresak edo elkaerteak ondotik. Bai, egoeraaren arabera, eh? ideia da zinez bideratzea engaiamendurat, baina horren uh, buru finitzean uh, hala, uh, ikusiko, ikusiko da. Aipatu duguna, funtsian, jonen uh, larun bateko manifaren gaiazen, mintzalikon aipatu duzu, nuntzen arazoa, diruaren, hori badira laguntzak, oh, beago ba da elkarteak eusko alihatiak bezala, elkaerte badak lagundua izanen da pixka dispozitibuarekin, hori da ere nunbait uh, helburua. Segur da, segur da, hori iten balia dugu... Balia bidez or... kas hor bat baita nuen baita. Bai, argi batez bishori, zein eta laguntzen ditugu gisa batez diru mailan, baina laguntzen ditugu ere, eh, ondoko bela onaldi baten sortzen kazetari bela onaldi berri baten sortzen hori espero dugu hori uh, balia gari izanen dela. Espero da, ala ere, uh, argi etxiko direla, hori iraileko, bo dihanik, pentsatzen dut, uh, lanien uh, doxina hori lanetan asekziztela uh, behar netik? Bai, asiak ira, behinan berriz ere baliatzeniz eh, eta zabaltzeko deia, eh, interesatuak direneri, sartu kontaktuan ee eh, perekin eta, eta galdegin txostena, eta baina importanta da guretzat, eh, hama jautagai horiek izan ditzagun, eh, hori da baldintza, formakuntza horren asteko. Antion gurutsa egimilesker. Bai, imilesker zier.